Kalibu mpenzi mtazamaji, hii ni Mlugu TV, ni mimi mtangazaji wako, J Jay. Uh, nipo na Dr. Mlugulu hapa. Uh, kuna kitu ambacho kimekuwa kimetrendi sana upande wa raia wakijua kwamba Dr. Mlugulu huwa huwaga anatoa toa pesa. Eh? Sasa leo naitaji ni maswali kaza Dr. Mlugulu, ili watazamaji muweze kuona. Dokta, uh, kwanza na shukulu kwa kuweza kunipa mda ili kuweza kujadili mambo tofa, tofauti tofauti na comment niliziona komenti na nimeona si vema nikaja nikakuliza. Aa, watu wanasema kwamba wewe huu unatoa pesa sawa lakini wanasema je unaweza kutoa pesa tofauti na nchi hii ya Tanzania au ni pesa ambazo zinapatikana hapa hapa yani wewe maajabu yako ambayo unaoyafanya zinapatikana pesa za hapa hapa Tanzania. Je, hii ikoje upande wako? Sa, <laughs> asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kwanza nimefurahi sana na pia ni kusawazishie kitu kimoja mimi sitoi pesa <laughs> Situ tumelewana. Mana ukiwambia watu dokta mlugulu wanatua pesa Nita kwa watu wata kuja, kuja kwangu wachukue pesa wakati bistoi pesa Mimi nilisema na, na tengeneza viumbe Yani nilisema na mifano ya viumbe ambao wanawezo kuchukua pesa Pasipo mwenye kufahamu ambao ni viumbo chumaurete Na uchawi hauna mipaka Uchawi kukote duniani upo jini anasafiri nchi zote kwa nini Freemason ni kwani Tanzania peke yao ni sehemu kwa mimi nina uwezo wa jini akaenda nchi yoyote ile duniani na nikataka pesa yake nikaipata yani nchi yoyote unuijuae katika dunia hii na uwezo wa kuagiza jini akaenda na akarudi na jini kama unofo, na umeme unavyosafiri ni jini ni yuko speedy hatari Dokta una uwezo kweli wa kuweza kumtuma jini akaenda nchi yote na akaleta pesa? Mimi huaga ni ukiniuliza kitu niweke mifano na pendaga niweke uhalisia kila mtu waone. Mana mwingine mbona Tanzania peke yake itakuwa ilela za Tanzania kaziweka mina uwezo wa kutoa hela ya nchi yoyote wala muda wewe mwenyewe uniambie unataka hela ya nchi gani nchi gani mimi uwezo wa kuchukua hela nchi tofauti tofauti na kuchanganyia na nikakuletea zote kwa wakati mmoja yani na uwezo kumuagiza kiumbe yoyote ambao mimi nikasema kwamba nataka uende Malaysia nende China wende Korea wende India wende kokote akaniletea pesa Hong Kong na zikafika hapa kama inawezekana kwa sasa unaweza kutufanyia huo mfano au <laughs> eh <laughs> naweza nifanya uzuri wake hii bado ninayo yani umenikuta na ipete ipo kwa mimi nina uwezo kufanya iko nafikiri ipete niliitest kwenye video iliyopita watu wakaiona sasa hii itena. hii kwa sababu mmenishtukiza mimi hii tena naiagiza nchi hizo mnazotaka wenyewe mpenzi mtazamaji wa mrugu tv kama mlivyomsikia daktar kwamba na uwezo wa kuagiza hiyo pete kaenda kachukua pesa ya nchi nyingine sio Tanzania sasa nataka tuone hayo maajabu je inaweza kufanyika dokta tunataka tupate ushuhuda iko kitu ambacho umetuambia je inawezekana kwa tutendea kwa sasa hivi eh mimi wala sina shaka uchawi unafanyika mimi sina shaka lakini pia ni was watu jamani mimi nafanya si usije ukasema ni nitengenezee pete mimi natoa mifano ili wajue kwamba duniani uchawi upo na unaweza ukafanya hathari kokote pale Kwa mimi na kusema kama una begi leo Sawa nipe, kama begi una, tuangaria tamfu kwa magufuli, umepata boxi, umepata chochote kile Mina tolea, ona semaji, tutole kwenye nini leo ah, Boxi, yaani, mina isi, begi siwezi nikakupa kwa sababu begi linaonekana sana sana Inawezekana watazamaji wa siamini, lakini hapa mimi naona Ebu, ebu nisaide, kuna hilo hapo hilo boxi hilo, naomba He hilo He, <laughs> eh, hilo, vipi, ninaweza likafa Pana he eh. Kao leo eh home <laughs> tayari jamani box hili hili jamani leo natakiwa nitoe mzigo kwa je box eh Okay sikia kokamata ndo leo <laughs> Bana wewe udugu yangu umejipanga nini huko maana umekuja kulifam mtiani mgumu anyway tunasema siku zote unapopewa mtiani basi kama una uwezo ukabiliana nao Mana mungina za kaja haka kwa ambia begiro wapo ni testia hapo. Watakoka bila ninalo wapo wapo. mwingine za kasema wana nimekuja na mfuko wapafanya kazi nione. Sasa kwa sababu utonatakua tutumie hili boksi. Nishala mimi ntajaribu tumuombe mwenyezi mungu. Kwa sababu huu ni kiumbe. Akienda asirenda. Jamani asipuenda msinipige mawe. Mana mimi nadamu so mwenyezi mungu. Nishala boksi ni hili. Kwa hili letu jamani ndo hili. Kama mnafo liona, hapo. Hali na kitu chochote, ndani, Hero Na mimi hapa na hii pete Ambao pete yangu ni hii Hapa hivi viririvo siendi kukote Naishika na riyomba na naiweka na Jamani minatoela nchiote Hata kijayela hapa Imekujayela kutoka morogoro Kijijini kwetu msi <laughs> Sawa Hii jamani nimesema ni pete Ambao inaojini Huyu jini saizi notakiwa tumsafirishe Saizi saa ngapi? Ni sa... Sa kumi, kumi, kumi na moja kasoro Na msafirisha kwa muda wa dakika tano Kwa sababu unataka ende nchi tofauti Sabe, sunataka tupate za nchi tofauti Maneno ya kumuomba hapa ya tabadilika kwa sababu na mtuma nje za nchi Na uyu ni jini Magneti hakika wewe ni mkuu katika falume za kijini Mimi bwana wako ambaye nekupa chakula Na nimeku... Tengeneza kwa nguvu zangu na kwa nguvu zako na kwa nguvu za wazee na kwa nguvu za mizimu, leo imekuomba. Waliyekuja wanataji kujua uwezo wako na baraka uliujli naomba ni kutume, naomba utembee katika nchi, tofauti, na zambali na katika huu Metaka uniletee pesa. Nenda China, nenda Kongo, nenda Malaysia, nenda kokote duniani naomba unlete pesa kwa nguvu na baraka zako naomba nione uwezo wako jamani hii hapa na mimi hii hapa pete naitumbukiza hapo nafunga hili boksi. kama tulivyoona box langu hilo nafunga naomba kidogo hapa sasa niongee maneno ya kimizimu kwa sababu namsafirisha kiumbe mbali Haika, ka mlonge, longe tayeye tayeye kibedi mkagone mananga s mkagone nanto mkagone kibati mkagone kima s na hantu mkagone mankonga mkagone vashinde mkagone ngende mkagone kolelo mkagone manakota mkagone ngulu mkagone swapan mkagone matimbo mkagone kimata s mkagone changu matimboka mkagone hi cha matimboka mkagone kusim longe tayeye mina gamba longe sika taka genda kasole manalongo le manamlonge tayeye tayeye manamlongo mkulu, kulonga kulongamudu wose katika kofu mia mina gamba wa u, u, u, u, u, babani na umamani ubibini na ubabuni mwenigile nguvu zosi so, za ugendila hano mwende mkansolele ukainu mwende mkalongila katika nchi zose za wana dunia katika ufalume wenu mwende mkalongetaye haya ilinaonekana e, vizuri hapo eh nimerifunga jamani hapa apa kwa naomba ni yache kwa muda wa dakikatano kiboxi changu naomba kamelamani usitoe kwenye hilo box staki kesi mimi nikambiwa ali pale Tumeweka ote tunaona. Naona hapo kina, kina sheki kwanza. kibox ki kiboks kinacheze. Mzigo na safiri Kwa hiyo tuombe dakika tano. Eji tuweze kuna niri. Jamani kipindi tunasubiria mzigo wetu. Nendere kuwapa mawili matatu. Huu ni uchawi. hu ni uchawi na huu ni jini. Ambaye toe magnetifiri. Huu ni mama majini. Usitoe kamela hapo. Yache hapo kwenye box. Staki mimi kesi. Kwa hiyo hu ni uchawi. Na kama hu ni uchawi. Tunapenda tuambie tuwa, watu kwamba hatutengenezi uchawi kwa niaba ya kuwazuru wenzetu ambao hawana uwezo, tutengeneze uchawi ambao kidogo utatuletea faida, hasasa kwenye kutibu na hasasa kwenye kufanya mambo mengine ya kimsingi pasipo kumzuru kumumiza mtu mine. Usitengeneze nguvu kwa ajili ya kumzuru mtu tengeneza nguvu kwa ajili ya ulinzi wa kwako mwenyewe. hawa ni viumbe, na viumbe hawa wamekuwa athari kubwa sana katika biashara viumbe hawa wamekuwa athari kubwa sana katika mali zetu watu wanawenda wanaumizwa wana katika biashara watuwanaopa mama bideni makubwa wanafirishika kwa sababu ya viumbe kama hawa wanaoangaiza sasa leo hii mimi nataka ni kuonyesha tumifano kwamba kuna uwezekano wa kwenda yote na uyukiumbe akafanya shughuli kokote pale duniani na bila ya mwenyewe kufahamu imekuwaje jambo hili na imekuwaje paka vimefikia atua kitu kikime kime kimefanikisha kwa Jamani, uwezo hawa viumbe ni mkubwa, uwezo havi viumbe ni atari sana. Kwa watu sije tukasema Dokta Mluguru, ndo wanatengeneza wale viumbe twende tuende kwa keno. Ila leo nimeamua kumtuma mbali kama walivoni paswari na mimi na wajibu. Nando mana lo niko tofauti, nimeongea mambo mengine tofauti. Nime muomba kiumbe aende inchi tofauti atakazoziona yeye zinafaa katika hidunia kwa ajili ya kuniletea mimi pesa. Hivi ninavyosema jamani tayari na kiombe wangu yuko njiani. Sasa hivi dakika kadhaa zifika ananiletea mzigo maana naona kashaa vuka japokuwa kuna sema alipata vimitiani lakini inshallah anarudi. Jamani mimi nimesema hivi kuna watu watakataa hiki kitu tunachokifanya Watu wataseba, ah hamna Sasa wote tumeona box. Hilo tumeiandaa na nimepewa leo. Mimi nilikuwa njoo begi leo. Lakini leo nimepewa box. Inshallah tufanye jamani tiba yenye manufaa katika familia, katika jamii ili tuweze kila mmoja kuweza kumsaidia pale tulipojaliwa. Haya mimi naomba sasa nijaribu kutazama kwanza. Sawa jamani? Kamela mani we makini, mikono yangu hii hapa, chochote ukamba vipi sana vua kabisa Sidi aliweka kwenye saa, wanadamu anachele isaangu, ini meweka pembeni Mimi mikono yangu hii, naomba nishike na nipo chilangu, eh, karudi Kwa sasa mimi naomba kwanza ni kaguwe mwenyewe kabla kuwaonyesha faida njini Imekuwa je, yumo, hayumo, mzigo kaleta, hajaleta, tumero yangu <laughs> Jamani, huu ni uchawi. Eh, chichichichichu, huu ni uchawi. Oh, uh, a huu uh, uchawi aufaye. Jamani mi naomba niingize mkono kwa niaba ya kutoa mzigo sasa. Sawe eh? Mimi sitaki twende tofauti tofauti. Tuseme dokta pale alifanya hivi, alifanya hivi. No, mimi naomba anianze kuingiza mkono wangu, nitoa huu mzigo Iliote tuwe kitu kimoja. Ah! Eh. Bwana afu zimejara fikiano. Dokta zipo kweli? Zimejaa na kuwambia so zipu, mina kuwambia zimejaa, yani zimejaa kweri kweli, Andawe. Eh, eh, eh. Eh, huu kweri uchayi atari sana. Jamani, Sio sema ambda nadanganya, na usema ambda hadoki tampona na nini, jamani atari. Sema lewa hasitoja nyingi sana kwa sababu niseela zanchi tofauti. Mwana shewa. <laughs> atari jamani. Mimilo nimesema nataka tuagize pesa zanchi tofauti. Sisi melewa na wakini, peti angu imerudi, kwanza tunanza na hii Hii jamani ya nchigani Hii si ya Tanzania Shingapi Shingi ya fukumi Hii ya hii, elu fukumi. Pesa ya Tanzania, na iwe kachini Nachukua nyingine <laughs> Hii shingapi Hii yeah, ya fukumi Wala kama nauna ananza kufeli, bwala kujela za Tanzania tu <laughs> Hii jamani ya Tanzania tena Haya, na kuja, bina ndele ya jamani Jamani ya wapi? Hii ni ya Singapore. Singapore. E hapa jamani. 2 Dora Singapore. Dora 2 ya Singapore, si no, so <laughs> ndio eh? How much ya Singapore? Ana hiyo, na imenalia hapa. So ya Singapore. E. Hii ni pembeni Tunaendelea jamani. Nimesema leo tunenda nchi tofauti tofauti. Hii ni wapi tena? Hii ni ya wapi? Hii ni China eh? Au Hong Kongi. Hii Zonguo, Raming, Yang Kong? Hii hii hii ni Hii inaitwa Zongzu, Zongguo, Remington, Yangkong. Ah, hii Hong Kong. Hii apa Five Yung. Hii ni Five Yung. Hong Kong China hii. Sawa, nchi ya pili kutoka Singapore menda Hong Kong. Tunaweka pembeni jamani. Iyo hapo, iyo, atano yo. Tunaludi, mimi leo na wa komesha. Iyi ni ya wapi? Iyi tena ni Singapore yele. Tena ilele ni mbili, kama ile ya muanzo. Singapore, Singapore leo meonewa. Iyi ya wapi. Singapore tena. Tunaludi tena jamani. Iyi ni ya wapi? Mimi leo si... Iyi wa rabuni, eh? Iyi, Benki, Benki, ni nini? Negal, Mar Marazia. Iyi ni yela ya Maraziai. Maraziai. Hii ni hela Malaysia. Ambao ni tanui. sija ni tano. Malaysia. Hii yapa. Ni hela Malaysia. Tena zote mpya, Sumo na shee. Zote ni mpya kabisa. Ambao inakata kama kisu yapa. So hela kusema lambda ya bandia. Unini yapa. Pia hizi. Ntawape nyingi zaadi. Mka change. Mtajumina nda kuchenji wabi. Kuchenji yini tumie maisha enu. Tunaendele ya jamani. Hii yapa ya wapi tena. Hii mm, yapa. Tipecheni born of India. India. Tumenda India, Malaysia, Hong Kong, India. Ça? Si to menda Hong Kong, India, Malaysia, i India. I 20, 20, India. Eh, India 20 i Na iweka pembeni apa? Ayy, to bado, bado. I ya i zongyun Hong Kong. Hii ni 10 ya Hong Kong huko huko. Sawa. Zongyun MC nini? Kidogo kichina mimi mruguru, mi, kichina sikifahamu. Ila hii hapa. Ya ya China, naiweka pembeni. Ah, tunaendelea tena. He. Nataka nitoe nyingi nyingi jamadi Hii <laughs> hapa yana ya wapi? Hii hii ni wapi? E 10 Hong Kong dollars ini dola kumi ya Hong Kong dola kumi ya Hong Kong hii ya pa si jamani Hong Kong lua mepigwa haya tunendelea tena <laughs> minendelea kutoa Mimi misi marizi ukuleo mpaka mtasema basi tumelona tu enyewe hii ya wapi Malaysia shilingi moja Malaysia hii apa. Malaysia. Sasa, sasa, doktor, kwanini usitue usi hiyo duma kwa watu ingini? Kwanini ah, utake hiyo? Uchawi. Koja kwanta ni mharizia, funtorezea kwanini mibistake. Jamani, hiyo ya wapi? Hii. Hii ni nini tena? Teni Hong Kong Dora. Hii hapa naotie pia ni Dora kumi. Kama hile ya muanzo ya Hong Kong. Hapa tumechukua Hong Kong, India, Malaysia, pamoja na nani Na wapi china? Eh. Ha jamani, mimi naomba niitoe pete yangu, pete yangu hii hapa, box hili hapa. Hamna kitu. Siengeka tumeelewa. Si ndo box lenu hiyo? Si <tos> <tos> Mpenzi mtazamaji uh, wa Mruguru TV, uh, kama mlivyoona nadhani umeshuhudia eh daktari jinsi maajabu alivyofanya na nadhani utakuwa umejipatia majibu kwa wale ambao hawakumwamini uh, daktari. Hayo ndio maajabu ambao wameitoa. Wa pesa za nchi tofauti. Sizani kama mimi kwangu kufika Muindi walazimu Hong Kong. Panini nimetoa hizi? Wakenya mimi na wako wengi, watu wa Uingereza wako wengi, watu wa Dubai wako wengi. Mtu anaweza akasema tatakuwa zetu kwa tunampelekea rocketa ndo kaziwekeza azitoe. Ndio nimetoa Malaysia ni mbali, China nimbari. mbali, huko Hong Kong siji mbali, huko siji India mimi kufika na ni mbali. Nimeamua kwenda kuvuta <coughs> Kwa nini kaleta hizi pesa za Tanzania? Kwa sababu hiki ndo kitovu cha kiumbe alicho tengenezewa. Kwa yu lazima kwanza anze kutembea, anapotoka utoka, wanapo huku, lazima hukunaya patie za kupumzikia. Kwa umu zenye biashara vibiashala vibengi kidogo anavipitia, domana kaleta kama hizi. Asa ni uchawi, jamani pesa hii hapa. Na hapa ni kienda kuchenji na na pesa nyingi hapa. Sio helandogo hii. Kwa yanzetu wanejua pesa, hapa na pesa nyingi. Na na 10 dollars ya, ya ya ya Hong Kong pia na 10 dollars ya Hong Kong ambayo mpaka hapa inakuwa 20 dollars Hong Kong hapa na na Teni nini hii teni ya wapi zone ya mingi yangu hii ya China ni teni ya China hapa na 20 ya India Bank of India event bank of India Ine ishirini ya India. Lakini pia ina moja ya writing Malaysia. Ina Malaysia moja. Pia hapa na five. Five nini? Five bank of Malaysia. Na, na tano jumla na sita Malaysia. Arafu hapa pia na dollars. Ni two dollars. Of wapi? Tena Singapore. Pia na pesa ya Singapore. Ia hapa Singapore. Two dollars in Singapore. Eniela Singapore. Ni dola mbili pia alafu wapa na zongri mingi yunkun na pia na ya china tena eh, Yamano zetu wanapesa eh, Alafu pia na tu dola Singapore tena Iyapa na dola tena mbili ya Singapore Nerufu kumi ya Tanzania Nerufu kumi ya Tanzania Hapa tayari na kutamtu huyu ananza kula Anapata na anafanikiwa chochote katika maisha yake Kwa sababu ya pesa ambazo anazo zichukua Sasa imejeni, huyu nimemtuma dakika tano ameenda nchi tofauti na meleta pesa kwa mazungumzo nilio mimi Na kwa amri nilio mwamlisha mimi ya kuenda kukote Imejeni sasa wewe na mtuma kuminambili ya subui Baga mbili jioni kwa ajili ya kutafuta pesa nchi zamda tano, nchi sita, nchi zote duniani Unaletua shingapi Acha uchawi, fanya shughuli zako, fanya kazi Tumia pesa zenye nguvu za koewe. Acha kuwaibia watu kwenye njia hizi. Huu ni uchawi na huu ni uizi. Takuta mtu anakula, anafika na kila kitu kwa sababu, anatumia huu uchawi. Jamani, minisiwe msemaji sana. Waza, salamu alaikum waramatulai, wabarakatu. Na pesa hizi, dogu yangu. Na mkabizi ya msisemi dokta nazo. Wakenda kuzi tu pata juanye bana izia, Mdabisi. eh? Mdabisi. E hapa paji moja, bilita tu netano sita saba na netisa. Hizi za nchi tofauti ziko 9, 1010 ziko 2 jumla 10 11. Kwa hiyo ehe sasa hapa nyenyẽ mtenda kundi. Kamera mwanitulia bwana. 11 hizo. Ah ah mtakapenda kuchange sasa kumtajua. Hizi nendeni kachange ni same yote zinachenjika vizuri na hamtoi ulizo chochote na bila aswasi kwa sababu ni hela za nchi tofauti. Hamwezi mkawiza hamta kama mtauzo mnafanya kazi gani mtajua nye mjijibu vipi Lakini ni pesa, chenjini, nende ni na familia zenu Hamna mtu nipata matatizo wala kumi na chochote pesa hii hapa Jamani hii hapa na ikabizi pete yangu ndona baki nawe Hii pete na baki Hii e, ukitaka ni kupe, ujiande na milioni tano wa ukumi Ndona ni hii pete Na siku kwa sababu iwezi acha ya chanawe Hii minafanya shugurizangu za kitiba hizi hapa ndugu yangu Jamani na mkabizi hapo hizo hapo. Hii bema ni zaji, na boksi le nusu. mtazamaji, wamlo kuhu TV, kumajia bwa. Haya wamajia. Na uzulivu akile una kula bata. Mana, doctor, doctor, minda wazo kuzirudishia nchini likotoka. Dakika moja lakini kwa sababu ni risiki metoka, kwa naerudi taka kuiyami ni manamgeza. Mani bonda kazi rudishia takuwa za basinga umen doma ni mbika benki kaleni ila msizowee tena ila msije msije tena kuja hapa mtake tena hela nyingine sitoi mimi nimeonyesha mfano tu waza salaam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh <laughs> mpenzi mtazamaji kama mlivyoona na mmeshuhudia jinsi maajabu yalivyofanyika kwa dr Mlugulu. na ofisi yake ipo maeneo ya gongo la kipya na kwa sasa hivi yupo katika ofisi mpya Kwa hiyo kama utamuitaji, namba unavoyona yapo chini, unaweza ukaipiga na akapokea msaidizi wake. Aa, mimi nekushukulu sana kwa kuweza kuchukua mda uu, kutusikiliza na kumsikia Dr. Mlugulu na kukupa mshuda alo ufanya. Na tumaini toko umejifunza kitu. Aa, ni mtangazaji wako, eh, Uncle J tukutane tena katika kipindi kijacho, hapa hapa Mlugulu TV.